Вони добре знають свою службу. Чому я не сів на заднє сидіння? раптом подумав Морс. І ще подумав, чому він учора не послухався і не послав засідку до потічка, а що, як справді, там уже чекають люди биці і розстріляють із засідки без будь-яких сентиментів і слів, а просто випустять рій куль та й усе. У ньому почала рости злість На себе, власну безпечність На охоронців, які щось, напевне, знають чи підозрюють Якщо зрадив сука віхоть То й кожен з них може зрадити Вони їдуть, як дурні, мчать А десь там горить його дім Його найбільша гордість Здобута кривавими мозолями Роками рисику і поту Бо ще тоді, як займався дрібним рекетом, він мріяв про такий будинок, навіть не такий, а значно менший. Тоді вже почали будувати те прокляте царське село. А він якось на першій своїй машині, навіть не «Фольксваген», це ще були «Жигулі», «Кочинові», приїхав до того села на околиці Полівська, стояв і мріяв, що ось тут колись буде його хата». І була, була, і не просто хата. Палац найкращий, найоригінальніший, на найкращому, найвищому в тому мікрорайоні місці, яке він перекупив. 140 тисяч зелених коштувало одне місце. Застряний професор з якогось там університету чи то інституту менеджменту, який щойно в Полівську відкрився, ніяк не міг добудувати свою хату. Одного погляду йому Гензі було досить, щоб зрозуміти, що це вигідне місце. Професор Матіго не уступав. Ціна спочатку була двадцятник, потім підіймалася. Стара зараза, певно, відчув його інтерес. Не допомогло й залякування. Зрештою, професорський синок, який був хоч і дрібним чиновником, але в Києві, хто знає, як міг себе повести... Отож, Генка передумав мочити професора і накинув спочатку п'ять, потім десять, далі п'ятнадцять, а врешті решт цілий гривник, як і хотів той засушений чмур. Сорок тисяч зелених. Ось стільки він відвалив за місце. А ще ж будинок довелось перебудовувати по-своєму. Зате тепер він стоїть на гробку вище всіх. Милує око справжній замок. Стояв, почув Генка чийсь голос. Сіпнулася голова вбік, він ледве не оглянувся. Наступної миті зрозумів, що то його власний голос, що так подумав або сказав він сам. Лють захлістнула його з новою силою. «Увага!» – мовив, не повертаючи голови до охоронців. Щас коло колоподічка ми устроїмо бицю в м'ясорубку. Будете слідкувати за моїми руками. За моєю лівою рукою. Коли я торкнуся нею вуха, ухо, моментально мочите бицьових охоронців. Моментально. Будьте готові. Биця я беру на себе. Якщо ж хтось із вас стрельне в биця, то хіба тільки в руку, якщо він схопиться за пістоля. Все». Я думаю, вас учити не треба. Не треба вчити. Те він знав добре. Вони повинні завжди бути готові до небезпеки, до ризику, до гри з власним і чужим життям, інакше вони не були би його охоронцями. Щойно прийняти рішення було несподіваним для нього самого. Він вступав у новий етап свого життя, починав гру, значно небезпечнішу за те, що він робив досі? Можливо, він ще пошкодує. Сьогодні, завтра, через тиждень. Але іншого виходу не було. Зовні Геннадій був спокійний, та лють уже накрила його з головою, наче веледенська морська хвиля, і порятунок був один. Стояти на ногах, не дати себе підхопити і понести, бо тоді майже неминуча смерть. Тоді вже диктуватиме свої умови саме хвиля, а не ти – вона тебе підійме кине, а він хотів вистояти і самому диктувати умови.